«Ага, зате там повно кабанів», – заперечив Сенько. Дивна млявість все ще не полишала його. «Ну то й що? Хрюкне кабан, ми одразу в степ!» «Краще було б пливти по Дніпру, там ні кабанів, ні татарів нема». «Звідки ля, ти знаєш?» – заперечив Грицик. «Не татари, то ще хтось є». Та й пливти довго, аж цілих п'ять діб. А пішки, хлопці казали, до Кам'яного острова можна дістатися за три дні. Чим далі було від Воронівки, тим певніше почувався Грицик. Степ був рівний, мов долоня. Вітер хвилею гнав смарагдові трави. І ніде жодного татарина. Хіба промайне в далині стадо диких коней-тарпанів, чи осудливо погляне з високої могили на малих втікачів кам'яна баба? У плавнях теж було тихо. Свині відсипалися у своїх, прихованих від чужого ока, баюрах. Лише мошва та птаство вилися над головою. Одразу за сулою Грицик підстрелив дві качки. Хлопці розвели багаття і добряче пообідали. Та чим нижче схилялося сонце, тим швидше ще зала впевненість. Йому почало здаватися, ніби за ними хтось стежить. Уже кілька разів Грицик помічав, як щось сіре шмигало в траві неподалік від них. Шмигало безшелесно і «Тихо, не наче тінь!» «Мабуть, якесь звірятко», – заспокоював себе Грицик. «Бо ж у степу ні диких кішок, ані ведмедів немає!» Проте раз у раз ковзав стривоженим поглядом по найближчих купинах. Одного разу навіть стрілу пустив. «Навіщо?» – запитав Сенько. «Та просто так», – навмисне бадьорим голосом відказав Грицик. Схоже, ховрашок проскочив. Ні, не ховрашок, заперечив Сенько. Щось більше і набагато. Ти теж його бачив? Не геш. Може, лисиця? Так ні, вона руда. А те, що прошмигнуло, було сіре. Мабуть, заяць? Тепер хлопці йшли обережніше і не стільки стежили за тим, що діється у степу, скільки вдивлялися в найближчі кущі. Проте навколо було так тихо і спокійно, що острах невдовзі минув. Високо в небі кружляли птахи, віяв млявий вітерець, а з очаритів долинало заклопотано качине кахкання. Довкола хлопців велися бджоли. З кожним кроком їх ставало дедалі більше. Ого, скільки їх тут? дивувався Сенько. Немов у дуплах діда Мусія. Та куди тому дідові, заперечив Грицик. Тут їх значно більше. От тільки б знати, де вони тримають мед. Грицик понад усе. Полюбляв мед, та й Сенько теж. От би зараз знайти дупло, викурити звідтіля маленьких вкритих пушком злючок, а потім висмоктати з щільників неймовірно смачний мед і заїдати кислуватим маминим хлібом. Та, схоже, поблизу не було місця, куди бджоли зносили б мед. Для цього потрібні старі дерева з дуплами, а їх теж не видно. Хіба воно у далині щось синіє? Мабуть, байрак, сказав Санько. І тут сталося несподіване. Санькова нога провалилася у щось тепле й липке. Цієї ж миті над ним здійнялася хмара бджіл. Сенько зарепетував не своїм голосом, і миттю обігнав Грицика, що йшов попереду. «Що з тобою?» – запитав Грицик. Проте відповіді не дочекався, бо розлютовані бджоли обсіли і його. Хлопці мчали степом, мов двійко наполоханих оленів. Тепер їм було не до татар. Та й навряд чи татарські коні змогли б їх зараз наздогнати». Оттямилися хлопці в очереті. «А чого це вони на тебе так налетіли?» Ледве зміг вимовити Грицик, бо його голову став вже нагадували дві пишні пампушки. На цих двох пампушках усілася здоровецька груша. Сенько відчував, що й у нього не кращий вигляд. Ліве око запухло так, що його можна було розплющити, хіба з величезним зусиллям горіли вуха, а до шиї, наче хтось приклав розпечене залізо. «Та хіба я знаю?» – відказав Санько. І шов, і раптом провалився у яму. І він провів рукою по зашерхлих вустах. Рука була, навдивовижу, солодка. Сенько придивився до неї здоровим оком, ще раз лизнув і вигукнув. «Та це ж мед! Грицику, я провалився у медову яму!» Грицик провів пальцем по Саньковій руці, просунув його між двох помпушок ще і ще раз. «Мед!» – нарешті задоволено вичевив він із себе. Тоді подумав і додав. «Оди!» «Що ти кажеш?» – не зрозумів Сенько. «Оди!» – повторив Грицик. Ети. І показав, ніби він п'є із кухлика. А, зрозуміло, сказав Сенько. Хочеш води? Еге, відказав Грицик, і це було єдине слово, яке він міг вимовити, не ворушачи вустами. І хлопці подалися шукати воду. Байрак, до якого вони дісталися, Стояв над неширокою річечкою з низькими заболоченими берегами. Чавкаючи у твані, хлопці кинулися до неї і занурили обличчя у прохолодну воду. Стало трохи легше. Перхаючи, Сенько підвів голову й озирнувся. Перед єдиним його оком постав невеличкий вибалок, у котрому росли старезні дерева. Вдовкіл валялися сухі гілляки. Видно, хтось колись збирався розкласти тут багаття, проте не встиг. «Грецику, давай зробимо плід», – запропонував він товаришеві, що ніяк не міг відірвати обличчя від води. Проте той лише заперечливо повів головою і знову занурив її у річку по саму шию.